Козакам було заборонено курити і розмовляти. Любомирський ще довго не виходив з намету. На острові він не попливе, спостерігатиме за боєм зі скелі. Сьогодні його військо має потяти січовиків. Він і так вже загаявся в степах. Нарешті над гетьманським наметом затріпотів прапор. Гетьману подали коня, і він під'їхав на край кручі. Сяяв проти сонця позолочений панцир, вітер ворушив шовкового плаща, обшитого золотим шнуром. Втумить затріпотіли прапори та прапорці над головами жовнірів. Завули гармати на копцях, метнули важкі ядра на козачий табір. Ще один випал, ще, ще. Ядра тягнули за собою димні хвости, здавалося, то чорноголові змії шугають понад землею, вишукуючи собі здобич. Вдарили оскелі луни, порозбивали груди. Гарматний гуркіт, подвоєний лунами, перетворився в ревесько, яке наснажувало поляків до бою. Вони наступали двома клинами. Один клин вів регіментар Малиновський, другий – регіментар Галецький. Щойно польські лави пересягнули за копці відповіді козацькі гармати, значно менші. Його гол їхній був супротигулу польських гармат, не наче годіння мухи, супротигудіння жука. Потім до гармат долучилися гаківниці та шмагівниці, затинні пещалі, а далі вдарили рушниці. Трубили труби, били бубни. В козацькому таборі гриміли котли, ті-ті довбиші збадьорювали своїх. Поляки спрямували вістря наступу по двох краях козацьких шанців побіля самої води, і коли там зав'язалася січа, замелькались списи, шаблі, келепи. Коли сталося стовписько, з й балки вимитнувся полк Ніва та вдарив по центру козацької оборони. Поляки сподівалися, що після першої налоги козаки побіжать на краї шанців, на поміч своїм, але того не сталося. Запорожці відгадали ворожий підступ, стояли на місці, сипенули картетчю та кулями, і жовті, зелені та червоні контуші рясно встели землю. Поки перший ряд запорожців стріляв, другий заряжав рушниці, а ще за ними стояли козаки, які носили шапками та корцями кулі та порох, відміряли його. Польська лава барвиста, неначе райдуга, козача сіра. Темно. Барвиста лава напирала, сіра потинала її. Козаки смолили без угаву, сховані за невеличким, всяким таким палісадом на валу, вони стріляли полякам просто в обличчя, скидали їх у рів гострими списами. Барвисті прапори та прапорці ще посувалися вперед. Прапороносці поривалися один поперед одного, щоб першими вихопитися на валу і заслужити золоті остроги, Двоєчі троги і вихопились, але остроги либонь вже отримали на тому світі. Запорозькі корогви стояли непохитно. Польське військо почало відступати, а далі побігло. За ними повзли поранені. Після бою стояла тише, аж в ухах ломило. На раді Борий сказав, посмоктуючи люльку, «Ви дуже щедрі, панове молодці». Ви такі щедрі, наче циган на чужому осіллі, палили порох і сипали кулями, не наче горохом, натомість, щоб потинати супостата шаблями та келепами. Так, ми довго не втримаємося. У нас залишилося куль до гатівниць шість бочок, до шмагівниць п'ять, куль залізних вісім бочок, олов'яних тисяча вісімсот п'ятдесят дві штуки, бочок пороху двадцять чотири, олова штук дев'ять» шороту залізного, до гармат три бочки і ядер 431. Зважте на це. За тиждень до Святої Трійці Семен Білокобилка добувся до людних місць. Це вже була Гетьманщина, українська земля, сволена московською сіллю. З радості, що дике поле з погоною лишилося позаду, Білокобилка аж заспівав і заблудився в пісні, збився. Ліворуч рілля котилася чорними хвилями, праворуч врунилося молоде жито. Навіть придорожній бур'ян пахнув інакше, не так, як пахне в дикому полі. Два вітряки полетіли йому назустріч і зупинилися на горбі, замахали крилами. Швидше, швидше, швидше! Півень привітав його голосним співом. Білокобилка збадьорився і пішов швидше. Цілий день з неба сіялася обридлива мжичка, йому нічого так не хотілося, як виспатися в хаті та просушити одіж. Добувшись до села в долині, завернув до крайньої кривобокої хати, яка стояла в добрій облозі комор та обор, хлівів та стаєнь, і вже сліпа на дорогу двома маленькими віконечками навпроти неї через дорогу темніла велика понура озія, але в ній не світилося. У дворі біля хати поралося двоє дебелих челядників, рвався з ланцюга пес, мекало в загорожі теля. На білокобилці непрохання челядники покликали господаря, високого чоловіка з чисто поголеними вусами. Семен отдав йому добрий вечір, попросився на ніч до хати. Козак куйовдив рукою кучну під шапкою, неначе хотів щось вигрибти з неї, озирався. Вигляд у білокобилки трохи розбійний, а трохи гуртяйський, і хазяїн вагався, хоч та й не по божому, відмовити по дорожньому в нічлігой. Бо ну б і можна, так тісна мене хата, ніде. Білокобильці самому вподив таке багате обістя, кошари з худобою і така нужденна хатинка. Він показав на велику темну озію через дорогу навпроти, — А то, — протягнув козак, — моя тут також хата. — А чи не живете в ній? — Так, таєцьке, не можна. — Чого не можна? — допитувався Білокобилка. — Там тії, нечисті. покинули ми хату. — Що ж вони роблять?